A u dhu billahi ta'ala min shururi enfusina O min sejiati a'malina Ma jahrihi allahu fela muddellellahu O ma jodlilhu fela ahadija lahu Ashaduan la ilaha illallahu Wahdehu la sharike lahu O ashaduan muhammadan abduhu O rasuluhu thumma emma ba'du Të gjitha falendërimet Më të plota Më meritorian vetëm për Allah Subhanahu wa ta'ala Së në njerëzve, ndërsa salavatë dhe selamet përshëndetit më të plotë mbi pengamberin tonë Muhammedin aleyhi salatu vë selam Mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe mbi gjdo musliman i cili e ndjek rrugën e Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Me të mira dhe në ditë e në fundit e kësaj bote Të ndëruar, gjëmatli, dhe të vazhdojmë të ndajmë disa minuta para khutbës e gjumasë Do që shfletoar nga ajetet e Allahut, hadithët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpjegimi dhe ato elaborime të sad i kanë sjell ulemat dietar të muslimanëve. Dita e xumë, edhe kjo përsëritja e cila bëhet në çdo javë ka një qëllim shumë të madh nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Zoti onxhel e xelaluhun një numër të adhurimeve i ka bo t'i krarë për sëritje. Kemi gjdo ditë pësë thirjet e namazit, kemi pësë vakë namaz, kemi Ramazan në gjdo vjetë, kemi zeqatë në gjdo vjetë, kemi haqë në gjdo vjetë për atësët kanë mundësi, pra haqë i batë edhepse njerëzit nuk e kanë obligim për gjdo vjetë. Kemi veprimet të shumë dhe tësët i për sëritë zotë i unë të barek e vëtëala në kërkesën për njeri unë. Gjithashtu edhe gjumaja është javore Dhe kito përsëritje Ka një qëllim të caktuar Dhe ajo është mos harresa Dhe mos indiferenca Dhe mos kujdesi i njeriut Për Allahun të bare kjo vëtjala Pra është vendos Tikrari përsëritja Që në monirë që njeri u sa më fuqishem Të lidhët me Allahun të bare kjo vëtjala Nga se natyra e ti është harrestare Harron Ha, ha, haron dhe zbavite dhe arktot dhe ik nga qëllimi për të cilën është kryua Andaj gjumaja është ba për këtë arsye Që njeri u të përsërit atë të cila i ban dobi Dhe për ata për të cilën është kryua nga anë Allah Suhanehu vete ala Surën dhe se në të ta marrim sot Surëja në dhe të dyjtë me radhë Surëja e cila quëtë surëtu lejlë Surëja e natës Në ligëratën e kaluar, në javën e kaluar, remorëm surën e shëms. Surën e nëthënjë, e cilë e kishtë të zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallam duke qenë në, në mekë. Gjithashtu kjo surë i ka zbrit pengamberit aleyhi sallatu aleyhi sallam në, në mekë. Surët u lejlë, surja e natës. Sa i përket emërtimeve, emërtimet e, e, e surëve nuk kanë Në shumicet të rasteve Ndërlidhje me Përmbajtjen e Surës në vedveti Pra përgjimu neve e kemi surën Mëtë madhe në Koran E cile ka emrin surët ul Bakara Surja e lopës Gësën të është përmenj në gjarja e lopës Pra surët e marin emrin Nga një njari Apo theksim i një prej emrave Dhe vendosët emri i surës Andaj djetarët kanë dha Në shumicet e rasteve Emri surës nuk ka lidhje me përmbajtjen thëlpsore Të ajeteve dhe satë janë në atësure Andaj kjo të surë të surët Surëja e lejl Por se tematika është shumë ma e madhe Dhe shumë ma thëlpsore e kështësë më radhe Ka 21 ajete Dhe në këtë surë Allah u gjele gjelelu I ka të reguar takatët e njeriut Energjit e njeriut Dhe i ka të reguar se këto energji Njeri ju i mirë I vendosë shërbim të të mirës Dhe njeri ju i keqë I vendosë energjit Forca, takatën që e ka danë Allahu gjeli gjelalu Në të keqë Pasa njeri ju t'i zgjelat Nga cila anë do me qenë A do me i shfizu takatët Për të mira apo për të qia Nërsa vetë takatën në vesens Nuk është lëvdat Pra forca E lëvizjes Forca e manovrës Forësa e për të mënduarit nuk është e lëfë drushme dhe vlerë në vetë vetë, nga sekrejt e kanë Po ajo mërë vlerë nga kahzimi, ku e këtë zbrazë energjin që të ka dhënë Allahu të barëkja vë të ala Si që të të shome, në këtë surë me lejnë Allahu të barëkja vë të ta ala Thëtë Allahu gjelë gjelaluhu, bismillahirrahmanirrahim Wa lejli i dha jakhshë, wa nëhari i dha të gjellë Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashattah Kjo sure është sure e shkurtër por Allahu xhelaluhu Gjell -Gjell thamnë në surrën e shkurtra i ka vendosur mbajtje të mbrojtja. Shikoj shikoj se si fillon kjo sure. Wal-layli itha yaghsha Betohem në natën e cila mbulon. Dhe mbulon tham universin. Gjithësin e mbulon Allahu të bare kjo e tala me natën Wa nëheri idha të gjelle Dhe betohem në natën Dhe në ditën E cila Qelet Të gjelle ashmu qel diqka Adhe ka thënë djetarët Qelet, jeta dhe gjallrohet Bota me ardhjen e djelit Konkretisht me ardhjen e, e ditës Wa ma khala qatë dhekera vel unë thë Dhe betohem në atë i cili ka krijuar mashkullin dhe femrën. Ne vetë natën dhe dita kaluam, nga se kjo erdhet te surja e, e Shems. Er natën, betimin natën, betimin ditën, betimin diellin, betimin hanën e çdo herë, këtu ka ardh gjithashtu. Mbi kjo surë ka emrin surja natës. Pashanatën e cila mbulon dhe ditën e cila çel Pasha atë i cili ka kryuar Mashkullin dhe femrën Vërtet Vrapimet të juaja Jan Laraman Të ndryshme Nuk janë të, të njeta Qfar hyrje është kjo Dhe qka ka kjo sure në këtë hyrje Të dhe dhe u të bare kjo vëtjala Betohëm natën Dhe ditën Dhe atë i cili ka kryu Mashkullin dhe femrën Vërtet vrapimet, nxitimet e Juve, o ju njerëz, janë të ndryshme. Kan dhën dietarë këto katër ajete, Allahu xhele xhelal-u e ka vendosur sistemin e njerëzve komplet, nga se njerzit s'kan mundësi me dal nga kjo. E bora s'kan mundësi me dal nga nota. S'ka mundësi dikush me me dal diku me jetu veç ditë se ekziston. Andaj njerzit sado që përparojn, ata mbesin Peng, të disa prej kriimeve të Allahu të barek jo e tëla, s'ka në mundësimi kaluë. Po, njerëzit zhvillohen, e, ja lecojnë vetës vjetën, po s'ka në mundësimi e dalë prej doshtrateve të sati ka vendosë Allahu të barek jo e tëla. Prej tëre, raf shipar, nata. S'ka mundësimi t'i kushme kaluë këta. Pa tjetër vjenë nata. S'ka mundësimi t'i kushme bo ditë. E dyta, dita. S'ka në mundësimi njerëzit ndryshme jetu post ditë. Natë dhe ditë, dhe kjo është prej se ka kryu Allah u gjeluala universinë, natën dhe ditën Pastaj, wa ma khala ka dhekera, wal unëthe Dhe ajë cili ka kryu e mashkullin dhe femër Gjithë mund njërzimi ka pos mashkullin dhe femër Dhe gjithë dëndarje e, e ndrysh me jashtë taksajna është regullim Pavarësisht a thirët pasaj në liria, diqka, ajo që regullim dhe se mundje. Allahu Gjellale ka vendosë në këtë raport, mashkëll dhe femër dhe është betu në kryimin e ti në këtë formë. Ro, pra, s'ka mundë si mashkëll me mashkëll dhe femër me femër. Po, mashkëll dhe femër, dhe kjo është në drishmëri, Allahu të bare kjo e të ala, gjithë në drishim i këti formati, është që regullim. është që regullim. Dhe si në Allahu Gj që shka dënu popull, popuj në të kaluaran për të njëtat së mundje thëdë Allah u të bare kjo e tjara inë sa'jekum le shëtta dhe e katër ta që njerëzit s'ka në mundësi me dalë pja saj s'ka në mundësi pra s'ka mundësi dikush mësë bukan asë mashk dhe asë femër dhe s'ka mundësi dikush mësë me vrapuë mësë, mësë me nzituë mësë me leviz s'ka mundësi Po ndriçja do të quhet i vdekur. Derisa ai frimon. Rahitë të zemrës si që kanë rregull quhet vrapuos, nxitues, kohja diçka tjetër. Ai vrapon për diçka. Andaj kanë nden dietar. Në kët ajet, Allahu Tebarakauteala në kët sure i ka vendos rrafshë të cilat njerzit s'kan mundësi me dal prej saj. E para është nata. E dyta është dita. E treta mashkull dhe femër. Zdel në ryshe Mashkëll dhe femër dhe këtë format vetëm Dhe tjetra, saj e kumë Njerëzit nëzitojnë diqka Vrapojnë, andaj, nëse i shikonë në gjdo njeri e, e di që edhe nëse nuk është të lëviz me trup O të me në diqka Dhe kjo argumenton për lëvizën e vazhdushme të njeri U të qofë me të branqme rapot kjasme në tina Ska dhikush, përreç të vdekurit që s'mendon diqka edhe dëmbeli maj madhë në dunja që së lëviz për kur gjo, a i menon diqka, menon diqka, lëviz me trunin e ti, lëviz me dëshirat e ti, e kështë të më ratë. Andaj Allah u të bare kjo hotel, e të ale, në kasilë të katër rafshe, dhe të se atë një, njerëzit s'kanë mundësi me i medalë për e tëre. Pasaj djetarë kanë diskutu, a ka dobi, pse Allah u gjelole ka prunatë në paraditës, në këta jetë, Pse ka prunatën para ditës? Disa nga se nata ka qenë para ditës në univers Nata ka qenë para, para ditës Pra Allah u gjelua kërë ka kryuar universin A ti nuk i është dash ditë Dhe pra Allah unë të bare kjo vetara nuk ka ditë dhe natë Nga sa është i panevojshëm Qenja e ti është nur Allahu nuru se ma vati u al ardhë Allahu është drita nështë e tjera i vetë tokës dhe çenia e tij është nurr dhe ai s'ka nevojë për këto elemente sepse janë të krijuara dita dhe nata. Atherë në univers, cila i ka paraprit cilës? Nata apo dita? Kan dhënë dietarët nata. Nata i ka parapri ditës. Argument, argumentojnë këta ajete dhe dhe kan thënë se në kalendarin e hanës Të cinin Allahu e ka zhet për kalendar të fejes Jo dilit Jo janar, shkurt, març, e tjere Dhe pse na punojme me to Por shkak se ashtu e kemi gjejt që shirien Mir po, kalendari Ajo, aj numrori Apo me të cinin numrohet Dhe prafetare Si, hirja namazit Arja ramazanit Hirja hajit Me qka numrohet Me kalendarin i cili Quat kalendarin i hanës Në të cilin para prin hana para ditës Andaj datë Androhet në kalendarin higjirik Me natë, jo me dit Andaj hin Me të hirë të akshamit Vjen data tjetër Me të hirën e akshamit Hin data tjetër Andaj ka ndonë djetarët Se në këta jet Para prirja e natës Pastaj arja e ditës Argumenton se në këtë botë Nihar u konnat Pas taj ka ardita Nihar u konnat Pas taj ka ardita Dhe këta e dëshmon Numërimi i kalendarit të hanës Të cilin Allahu Gjellë Gjellalu E ka qujtë në Kur'an Jes elu në ke anil e hillë Të pysin ty Kur janë vaktët e Ceremonime fetare Kanë pitë Muhamedin Sallallahu alaiho sallem Allahu Gjellu alaiho ka shpigua Kure është haji, kure Ramazani, kure Namazi, e kështë në më radhë prej ibadetet dhe adhurimit dhe se të bëhën në, në këtë harmonim e këtë data Andaj, nata, dita, moshkulli dhe femra Pastaj, inne sajjekum le shetë Vërtet nëzitimet e juaja dhe prafimet e juaja janë laraman Dhe kjo është prej hikmetit të madhë të allahu të barek e vëtë halë në kont dietarët në këtë koment nxitimët laraman të njerëzve janë argument që Allahu xhele xelalu e ka vendosur njeriu me këmbës në tokë. Kush ja ka ndryshuar çasjet dhe të menduarit dhe dëshirat dhe vullnetet e njerëzve? Kush ka vendosur në zemrën e njeriu dashuri për studim e tjetri për me lëvru tokën? E tjetëri për me punu arin dhe argendin E tjetëri për me kriju prej drunit diqka E tjetëri për me të kriju e nga letra diqka E tjetëri për me kriju nga balta diqka Këtë këto laramani Kush i ka bërë bon në zemët e njerëzve Adha u gjelë gjelë lu Kanë thonë djetarët në laramanin Në gjyra në gjyra vullnetet e njerëzve Argumentën sa Allahu e ka vendos njerëjun Për ta më kam tokën Si kur këtë njerëzit Si kur këtë njerëzit Tishin me një dëshirë, si dhe të gjallërojë toka, s'kish mundësi. Për të gjallëru toka, për të punu toka, për të arrit, levërdit njerëzit nga toka, Allah i ka shpërnda dëshirat në për njerëz. A në t'i e shaj njeri unë lindë me një dëshirë, lindë, pra filon e ajo afci për një, për një vej për caktume, filon e shifër nga femëria. Dhe kjo është nga urësia e madhë Allahu të pare kjo e teala Andoj për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam Kur ishte i vogël Muhamedi aleyhi sallatu e selam Bab gjyshi i ti Abdul Mutalibi Bab gjyshi i ti Jo e Bu Talibi a gjajti Abdul Mutalibi I cile e kishte rujt për nga meri sallam, Një periud të fëmirisë ti Kur shkënë të në qabë Dhe ule në qabë Nga se Abdul Mutalibi ishte nga Kryesor të qabës Para se marrë islami E mirë të Muhammedin sallallahu alaihi sallam afor vetës Dhe i kishë djemë të ti Kishë djemë të ti E kishë të Abbasin, Ebu Talibin, Hamzën Ekshë të më radhë, Ebu Lehebin Dhe asë njani nuk e ullë të afor vetës pos Muhammedin sallallahu alaihi sallam Dhe fillun djemë të ti ndo njëherë me shfa që ankesa Pësës në aullë afor vetës baba po e merë nipin Atëherë dhe Abdul Mut Talibin Tha, as kush nuk e zave indi në Muhamedit sallallahu aleyhi sallem Ajduke të sinë fëmi Dhe thabdul mut talibi Unë e shohë në ftyrën e këti njipit tem Se këj do të ketë nam të madh Shohë në ftyrën e njipit tem Se këj do të ketë nam të madh Ka e ka ditë aleyhi salatu e selam Se do të ketë nam të madh Nga shenjat Alamet dhe nishanet sa ti ka vendosur Allahu te bareke ve te ala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj fjal Allahu te bareke ve te ala in sa'yakum la shatta vortet. Punet e juaja jan te ndryshme, kjo nuk duhet krijon konflikt, por duhet te krijon harmonie tek njerzit. Pra njerzit fushar la manin e punes e shojin konflikt dhe ka orvatje te njerze perpeke por ti një su çellim dhe s'ka mundsi. Allahu xhel xelalu ka krijuar njerëzit me urtësi. Andaj edhe pejgambert Allahu te bareke vetejalla, Allahu xhel xelalu ja ka ndrush ndrishu punat. Madje edhe argumentet dhe mrekullitë me të cilat i ka ndihmuar Allahu janë laraman. Nuk i ka ndihmu kët pejgambert me Kur'an. Njërin e ka ndihmuar me shkop, si Musa i alayhi salatu vesselam. Njërin e ka ndihmuar me deve. Njërin e ka ndihmu me preke të trupave të sëmur dhe shërimin e tëre. Rallahu gjelë gjelalu e kabon lë ramane dhe mrekullin e të zopë i nga mberi. Andaj në ndryshushmërin e aktiviteteve të njerëzve, nëse qëllimi është allahu të barek e vëtjara, atërë kjo është prej harmonisë dhe jo prej konfliktit, si që shojnë shumë, shumë prej njerëzve. Andaj të allahu të barek e vëtjara, inë sajjekum le shëtë. Vërtet punët e juve janë të, janë të ndryshme Pasaj Allahu Gjeli Gjelalu i përmen në vazhdim Fuqit të cilat i përmendëm se janë të të njëri jut Njërzit në gjatë historis Pise ka kryu Allahu Tebare Kjevë Tjala Gjithmonë korespondojnë dhe kanë në mundësi të përdorimit dhe shërbimit Tri, tri energi nuk dalin nështë Në të katërtën asë njëherë Tri loje, pas ato dhe ato Dekëzohen dhe gjithashtu njëra Njëra e si e lë tjetërë Mirë po tri janë klasifikime kryesore Njërzit qysh nga Ademi Alei Salatu Selam Derin kiamet i kanë tri takate Këto tri takate E përba njëriun Këto i ka përmenda Allahu Gjele Gjelallu Në këtë sure Dhe i kanë da shfridzu si të këtëre takateve Disa prej njërzve kanë shfridzu në të mirë dizabranjes e kanë shfizun të këç. Cilat janë këto 3-4 kanë vend dietarë e para dhënia, nxjerrja prej vetës në diçka tjetër. Pra veprimi i jashtëm. Pra çdo njerë i ka mundësi me veprua, me dhën diçka. Dhën qofta ajo pasuri, qofta ajo fjalë, qofta ajo kontribut i çfarë do të qoftë, mirë po njeriu e ka takatin e dhënjes. Takati dit, me të cilën kërëspondon dhe përdor dhe Mune të avendos njëriju në shërbim është frenimi Frenimi, ndalja dhe mëzbërja Të cilën a vohë u gjelon e ka pru Element të ndrejqës njëriju në Kur'an Pa mundësi në frenimit Ska mundësi njëriju mundal Ska mundësi njëriju mundal Dhe takati tret, forca e tret Të cilën e ka njëriju është të menduarit dhe të lëgjikuarit dhe pastaj ndarja e kësajna. Pra, me dy forcat dhe një dhe frenim, njëri ju e vendos me mendje pasita këtë pa cila e vërteta dhe pa e vërteta me zëgjërë. Njële, një e mërë. Pra, këto të rjetë këthejë ndy, njële, një e mërë, një e bërë, një se bërë. Pra, krejtë njëri ju këthejët në bërje dhe mëzë bërje. Dicë ka ban, dicë ka zban Allahu gjelolla këto i përmenin në këtë sure Mirë pa Allahu gjelolla nuk i përmenin këtë form Këtë form i ka shpiku djetarët Allahu gjelollu i përmenin me gjurm Me gjurm Sikur që i përmendëm të surja në javën e kaluar Veshem si vëduhaha Pasha djelin dhe mëngjesin Allahu nuk nga ka të regun nga detalet të djelit Të cilat kanë mundësi njerëzit me i studiu ato Nëse Allahu nuk i qaset detaleve të cilat njën të pa dubishme për njërës dhe janë ngarkes për tërsi në njërësve. Po, ka një klasë njërësve i studiojnë ato, mirë, po tërsi e njërësve nuk ju interesonë ato. Andaj edhe në këta jetë, Allahu nuk i përmenë në kështu, njëri ju ka forësin e të dhanëmës e të marëmës. A i ka inspiru djetarët me nëzirë këtë konkludime, mirë pa Allahu u gjela shkonë në rezultatët e fundit. Qëka t Fë emma men aqta, wa të tëka, wa sadaqa bil husna, fëse në jassiru hu li li sëra. Saj përketa ti cili jep, dhe ruhët, dhe e beson, më të mirën, ne do t'ja letësojmë rrugën e letë. Tani, qëshmi vendosë të në kadhope, tri forçat e para, aqta, jep, në dherë për vetës, wa tëka, ruhët, Vësat dhe kabil husnë dhe beson të vërtetën, që ka besu pas e ka pas e kjo vërtetë? Allahu gjelë dhët, kush jepë dhe ruhët dhe beson të vërtetën më të mirën, ne do t'ja letësojmë rrugën e drejtë. Andaj shumë për e djetarëve kanë dhënë, udhëzimin Allahu gjelëwara e ka vendos në këto tri pika. Kush i plotëson këto Allahu e uzzon Në fillimin e surës e lë bakara Ka thënë adhau të bare kjo e tjela Elif Lam Mim dhe elik el kitab u la ra i befi Hudel lilmut tëkin Kjo në liber Uzzim Dhe s'ka dyshim në ta Ka në uzzon Lilmut tëkin Ata të sëtë ruhën Ka në thënë djetarë Kjo a jetë këto E jep më të qarë fëdrafin Kush e në ta që ka ruhën Tripika Kanë e udhëzën e lojërë, kanë i atë të regon rrugën Kujt i e pëtakat me bo mirë Tri, nëse i ka një riu Donë me dhonë Jo veç për veti Nuk është egois Nuk është veç ajtë që ka i duhet Po dhe tjetëri që ka i duhet Tjetëra ruhët Donë murujtë Mos mu domtua Dhe tjetëra Sadda kabil husna E me diton dhe vërtetën Nuk jeton si kur kafshët Njerëzit nuk dinë me bëu sot dallimin mes pse duhet më jetu dhe si duhet më jetu. Shumica e muslimanëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pas të qartë pse duhet më jetu, ndërsa si duhet më jetu, e problem teknik që ka mundsi, më u zhirr. Apo për shembull, sojës nëse i pit Se duhet me jetu, dhe se kam unë e këtë gajle, unë e kam qysh me jetu. E kjo është problem thëllëpsorit mendumit njërzve, dhe kjo është jëtë pasaj të lashe, pasaj kure ngonë dikant të dhonë që nuk ko problem si jeton, osh pse jeton, i do këtë pa qartë. Për nga mërëja lejë i salatë, nuk er e rrejme me në kazu qysh me jetu ma komot. Nuk e er rrejme me në kazu kështu, qysh me vajnë jetën ma të komot shme. Por er ardh Dhe ka dalim mes qëllimit pse jetoj dhe formës si jetoj A nuk ishte për nga mirë ale i salatëve sëram i cili Si jetonte, ndryshonte, her kisht, her s'kishte Her ishte ishnojsh, her ismut, ale i salatëve sëram Pa aj nuk e ndryshoj ketë qëllimin pse jetoj kur Dërsa shumë prej njerëzve si t'i prishët formë e tjetumit E ndryshonë dhe qëllimin Nëse ka mirë, po t'pa, ka mund qionë dhe mu falë Ka mundës i edhe me bo mirë Po nëse i ndrojët format jetumit Kapë vështisia Ata i ndronë psejen Andaj shumica e sistemeve Të cilat nuk bazohet dhe nuk burojnë nga Kurani Ata dojnë me të foljtivet Qysh me jetu e Qysh me bo ekonomimat mirë Qysh me pas komoditet mat mirë Si mu zbavit ma shumë Si mu arktu ma shumë Kurani nuk, nuk i qaset kësajna Kurani nuk i qasët shajna dhe në e përmenë neve Kurani si e tujnë kafshët përmena ka dhuse sija Pse ja merën si se sija A nuk është kafshët që i hata në ditën A nuk ka që Allahu i siguran kafshët me anger sa të doje Po, pra, a jo e ka siguru si me jetu Po nuk e ka, pse me jetu E Allahu gjelë gjelalu, thot në këtë sure Fë emma men ahta Wëtëka Wësaddaqa bilhusna Ajë cili jep Frenohet Frenohet këtë të mu frenohet Nga haramët Dhe e beson më të mirën Kanë dhe në djetarët Kër anin Allahu të barek e vëtëala Dëvërtejtën e Zotë i Gjelle Gjelalu Fëse në jesiru hu Lili usra Këti këna mjaboh let Udhën e drejt Pra ka dëbomet let rrugës drejtë dhe ka dikujt rani i vjetë dikush merë vrap abdes dhe dikush i do këtë mithon merë abdesi me embullu me, me një koder dhe këto janë lëramanitës e dika kriu Allah u të barek e vëtë ala pasetet Allah u gjele gjelalu wa emma me mbakhila wa staghna wa këdhe bebil husna fese nu jesiru hu li le osra sa i përket ati cili shikotani kalop e tjera tri energji ka shpizu kiti kënë tjetër E para bëkhile është kopratës Ka në donë djetarët, kopratësia me ma dhe Nuk është më smithon tjetrit, është më smithon vetës Andaj kanë komentu këtë djetarë ka donë Kopratësia në këta jetë është për njeri ju për dhe të vetës Që ka ja bandë keqen Andaj, djetarë ka në donë, sadakaja është për ti A parët që ka i merë, a i cili ti këtë dhënë sadako Jenë për ata A sadakoja realisht është për ti Sepse realisht Ajo qka ti e fiton Të allahu është për tije A ata qka ka qarkullu e Ajo nuk është me nënësi Andaj, kopratësia e parë është Për veti kërti së dhime fitu e Për veti kërti së dhime fitu e Thëtë allahu të bare kjo vëtjala Sa i përketa ti cili është kopratës Nuk jep Dhe ndihët i pavarur Kanë thonë djetarë Kalopi dyt i këti dytit Me kalopin e dyt të atit parit Ku përpud Njani ruhët, njani së ruhët Kush i ruhët Allahut dhe kush nuk i ruhët Ajë cili e njefa ta A ka mundë si dikush mi urujt dikujna Nëse pitë kush o ajë Të të se di, s'ka mundë si Ma dhe kënë fenë a dhaujt e dhe është ndaluar Fenë a dhaujt e bare kjo dhe është ndaluar Mi u drujt të panjohërës Shikur që plët njerëz i bërshemu Kanë datat frikshme, rrugt të frikshme Të cëja ti qujnë, apo Pesimizm, apo ndjela keq Apo fatzi Thoj, Kjo dit për mu ashtë e keqe Kjo dit së më um shkon, kjo datë së më um shkon Kjetë rrugë zbanë me mor Ek së më rratë, më ka kalu maca Këtë janë të panjohura Ti të tutë kur gjo hicit Ajo hic nuk t i t i t e këziston Ti e të kryu prej asë gjazë Dicëka e cila Shka këton frikë Kjo është ndaluar A ka mundësi dikush mjë tutë Allahut nuk e njefa ta Ska mundësi Qëka dhe Allahu gjelaj në Kur'an? Ma kaderu Allah e haka kadri Njerëzit nuk e dinë qëfar kadri ka Allahu Njerëzit nuk e dinë qëfar kadri ka Allahu Andaj pika e parë Me dhe së njeri ju Duhet më bëndhavachu është imanin Allahu Kush është Allahu gjelajvala? Dhe qëka dhe më dhamë për ti Allahu të barekje vëtjala? Qëka dhe më dhamë për ti Allahu subhanahu vëtjala? Ajë cili ka koprati Dhe ndijet i pavarur Këtë të më nëndje të i pavarur, nuk nëndje nevoj mi ututë Allahu Gjellë Gjellalu Që ka plët njerëzit, të i tutë të i Allahot, a i nuk shë, nuk shë fakt pëse mi ututë Apo që shtonë njësa njerëzit, pëse i tutë një njerëzit, kënëse na i tutë një njerëzit Për nga meri sallallahu aleyhi sallem, i ututë Allahu Gjellë Gjellalu Dhe jo si kur disa njerëz, të cilat kur frin e ere fuqishme Kur ka vërshime apo mundësi për vërshime, apo kur ka dridhe i tokës, për me kazus atë janë shumë të meqën, dhëtë unë e hitë tutëna. Tuk dash me kazus, unë jam të më rrindit qka. Për nga mërëja lejë salatës selam, a .s. a ishtë, a .s. a, ma i mira po këtës, dhëtë unë e hitë tutëna. Thot, a a, shëradi Allahu alha. Kur frin të era, mrena, mrena, për nga mërëja, për nga mërëja, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Se a i cili i u dheqë këto, ka mundzimës me nalë A nuk ka popu që i ka morë allohu me frim A nuk ka popu që allohu i ka morë me uj A nuk ka popu që allohu i gjelone me frim I ku asil gurzi dhe i ka mbyt ata A nuk kanë zbit të opi qili A nuk janë historit që janë të dëshmuara për këta A nuk janë vendit e cilat shifën sot me si dhe preken Dënimet allohu të bare kjeve të ala A nuk është deti i vdekur sa allohu e ka vdeka ta Këtë këto q ka kan vot mutut pe pyengamberin sallallahu alaihi wasallam deri sabinte shi dhe u qetson tale sallallahu alaihi wasallam pra kur ka rroshi ngadalshëm o shqetsua andai allahu jallalah don robimi ututatina don robimi ututatina pa se the thot allah ve, te bareke taala wakazaba bil husna dhe kreet reti forcën mendore ka shfixu për çka për me mohuet vërtetë shumë njerëz shumë njerëz Nuk u mungon Dhe shumitës njërë dhe shkajan të mam Nuk u mungon darje logike Ne e përmenëm të surja elbelet Vahede i nahun e gjdejnë Ne e kemi uzu njeri unë dirruk E mira dhe e keqja Ska në dunja A ka dikush në dunja që thot Këshire për mu Si rejte Sis rejte për mu vlera janë të dijat A ka në dunja që shtu A ka në dunja që thot Këshire për mu Si më vjede Sis më vjede Për mu vlera Ska problem për mu, Vjedhja, rrena, është pa drejtë. Në natyrshmëritë e njerëzve është e mohuar. Morali e vërteta, me çën tamam ç'i dëuot, i drejt. Me punu drejt, mos më shkel ti atërin. A nuk kaish kjo prej vlerave të zot e një natyrshmëria? Çka i tha Hadixhi radhiyallahu anhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, momentin kur ai i trishtum, kur i foli Xhibrilit alayhis salam, ç'i thotë apo mëni? Tha ka dal, mos u tut. Mos u tut. Sa Allahu nuk të korrit ti. Pse nuk të korrit? Tha se ti e do të vërtetën. E do të drejtën. E mohon dopti, e ndimon dopti dhe e kthen hakin. Kur i rrokun dy njerzi, kiçev më jallon hakin atij që e meriton hakin. A nuk janë këto të cilët i, i jep natyra? Andaj shpesh e deshënë sot, mu ka përzi mua. Jo s'u ka përzi. Po e psi është ai i cili e përzin. Interesi është ai i cili e turbullon. Se cilën duhet me vepruhe Andaj qëka ta pengamberi selam, Hadin që ka shënu ima në Bukhariju El halal u bejinun O el haram u bejinun Tha halal jo është i qartë Dhe haram jo i qartë Janë disa qështje që mes këtërë Nuk i din shumisa njerëzve I din hojalarët ato Janë disa qështje që janë nga trube Nuk është asë qartë A është halala po haram Pa ata me tas të kanë garku Allahu gjeli gjelalu Nuk ka ngërkua dhau të bare kjo vëtjala Pra e vërteta dhe e pa vërteta në Kur'an A është e qartë, a e pa qartë, është qartë. e qartë Nësa dhau e ka ndihmue Njeri unë me natërshmëri, me logik, me, tpame, me, me, tmendume, me të pame Me të ficirume, me të mendume, me të logikume Ek së mëral Të dhau të bare kjo vëtjala Fen se në jesiru hu lille osra Ketë njeri cili ka kopratësi Nuk i tu të dhau të dhau të dhau të dhe nuk e beson të vërtet Në keni ambë bot late rrugën e keqe. Allahu na rujt. Sigo ka lehtësim rrugës të mirë dhe ka lehtësim rrugës të keqe. Dhe kjo është prej hikmëte të madh të Allahut te barekehu te ala. Njeriu Allahu i ja ka lehtësuar veprat e mira dhe çuditës i ja ka lehtësuar, dhe njeriu i ban aq me lehtësi veprat e këqia dhe çuditës i ja ka lehtësuar. Një njerëj e ndihmon. Të vërtetë një njerëj e ndihmon të pavërtetën. Ka për njerëzve të cilat Me vullnetin më të madh e bojnë të keqën. Me vullnetin më të madh shkelin. Me vullnetin më të madh i mohojn ligjet e Allahut te barekau te ala. Duke mos pritur fare sa njerëzit natë e ditë zgjohen dhe flenë, duke menduajsh me qysh me, me bani propagand, një marketing kundër fes Allahut te barekau te ala. Me parët më ime, me bolloket muvoja Vetëm e vetëm me abuzu, me pamjen dhe me pastërti në fesë Allahu të barek e vëtala Zgjohën dhe flenë dhe zgjohën prapë, vetëm me këtë brengë Andaj dhe Allah, Allahu gjilëve dhe tha Fese ju në fikune ha Ka për njërzve kitë parët i apin kundër Allahu dhe pingamberi sallallahu alaihe sallam Sikur që ka pas, e bugjelli ka dhe nune kitë parët i ap vetëm drejë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu ju dëshiroj dëshirat tjetra. Andaj kujdes me këto dëshirat e zemrës. Ka mundsi zemra me ta dëshirou ndonjëherë. Ka mundsi zemra me ta dëshirou të bjerë vërteta. Dhe e vërteta abstrak nuk preket. Por ato që të bartin të vërtetën, duhet kujdesi madh. Duhet kujdesi madh. Nga sa Allahu nuk çkon ti për statin me dëshirat të tua. Nuk shkona dhe u gjela për stati me dhe shirat e tua, për nga mber të Allahut, shumica për e tëre, s'kam pas forcë, pushteti, s'kam pas qeveri. Por alloh u gjela ta i ka rujt, a e ditin histori, sa qeveri i ma men? Ti se ma men para para 20 jetë dhe ku shakon? Sa të qeveri ima men histori për të Ademi A.S. Ama pengambar, kushtë si di pengambar? Kushtë se si di Ademin, kushtë se si di Ibrahimin, kushtë se si di Musën, Isan, Daudin, Sulemanin? Kushtë si di këto pengambar? Shumit zabitur nësë kam pasë bështet. Andoj Allahu u gjela, qart, i gjelëa zulum qartë i ndronë, i ndronë, mirë po Allahu të bare kjo vëtela, kujtë jarun namin? Jarun pengambarve, nga se e run të drejten, Edhe i ruan njerëzit e drejt. Fot Allahu te barekehu te ala wama yughni anhu maluhu itha taradda. Këti njeriu, i cili nuk beson dhe nuk ruhet dhe është koprac, Fot Allahu xhelil xalaluhu siban do bi mali ti itha taradda. Ka dhënë dietar siban mali do bi itha taradda. Çfarë do mlan itha taradda? Kanë dhënë dietar tri kuptime e para kur të vdese. Drrzohet Këni pa dikush kur ka vdhej, ka thonë prit, ta marë dhe malin? Jo. Kjo kuptimi parë. Kuptimi dit i dhe të ratë dhe kur ta veshin me qëfin. E vesh me qëfin, pa gjepa, pa kur gjo. I dërzohet ati cili alonë gjenazën. Dhe njerëzit nuk meditojnë këta fare. Por qëllë i njerëz përna khiret, lajnë gjenazë, qojnë të vorët, dhe këthejnë si kur mukanë. Ha? Ha? që si kërë më konë natë vdekë më të jajë, që si kërë ata me pasleon dikun komoditet, nërsa na, kjo është fatkecia e zemrave të njërzve. Wa ma ju gni anhu maluhu idha të radde. Thetë Allahu gjellewala, si bandë dobi mali njëriut, kur të veshët me qëfin, atë bandë dobi kur të veshët me qëfin, a i ka bo dobi dikujna? Si ka bo, madje njërzve matë mëlloj, që ka në egzistu në këtë dunja, Allahu i ka veshët me qëfin Dhe të janë pengamber të Allahu, subhanehu, vëtjala. Allahu i ka vesh me që finë. Andaj nuk duhet hutohësh, nuk duhet muzbavit dheri në një dozë që ka ti humbosh. Dhe harron se ti gjdo moment je i destinu me dekë. Ta du shme kuptu bindje me pasë. Jo me dhonë, po kanë vdekë, ama unë e dikur pak më larga, po. Jo, gjdo moment je mundësi me dekë, se dhe hajë që kanë dekë, dhe qa që vdekin, ata, ata mendojnë plotësi si naë. Qështë të sinë, kanë gjadhëri, kanë plane, kanë dëshira, për adha u gjelëa i marë. Një dërpër dhe dhe, dhe në marë dhe neve këtë komplet. Andërët edhe të adha u gjelëa u alë, wa ma ju gni anhu maluhu, idha të radde. Kur të aveshet që finin, qka i ban dobi mali? Ka doke, këptimi ditë, këptimi të retë, idha të radde, nuk i ban mali dobi, kër të bjerën gjenem. Edhëpse shumita djetarve kanë dhën, këptimi parë, O është për çellim najet. Pra momentin që ka njeriu vdes, nuk i bën dobë malli. Dietar kan thon, pse e ka përmend mallin? Duke e bë si pengesë të ulzimit, kan thon dietar nga se s'ka më të fuqishëm pe pengesë dhe shkaktar që bën go njeriu nga ulzimi i Allahut që sa malli. S'ka. Malli tek djua e Kur'anit nuk ka vetëm bazuria. O dhe pushteti Sa pri njerëzve, i këshiri njerëzit si kur më konë pinë në cilë ato E ka mor një post dvogel aty dhe kujton tash si Këton tokë unë në cilë Edhe aje të radë dhe, edhe ajeve i shqefinin Po si ban dobi atyese, nuk ka atje një ofsi Nuk ka atje shka i do të shko banë të jata Nuk ka di kanë me lëshu atje Atje është vetëm allohu gjele gjele dhe me lekë Dhe se të morin sualë pa asë një tolerancë Qështë i kanë mor krejtë Ma dje për nga meri sallallahu a.sallem, ka than, si kur ta tolerantë të Allahu dikan, që mos me shtrëngu vari, do ta tolerantë të saadim një muadhin. Një shoki për nga meri sallem, i cili ka vëpru shumë, kur ka hinë varë, pe josa me ka lafdru shumë, dhe ka than, se këta e do në Allahu të bare kjo e të ala, mirë po që ka tha, mu kanë që ka tolerance, mos me shtrëngu vorri, se ki shtrëngu saadim një muadhin, ama dhe ate ka shtrëngu e. Shtërëngimi i varrit Nëse Saad ibn i Muadhin e ka shtërëngu Qka ta mërmenja ti dhe mua Nëse Muhammed i Alehi Salasem Kur ka ndru jet Ka ndru jet me dhimta Me dhimta ka ndru jet Dhe ka ndru jet duke u alivanos E duke u zhju Duke alivanos e duke u zhju E duke i thënë ajshës shumë për më dhem shpina Do sañoni piñazë kujton që atje kanë me pritme me çelim të kuç, ngasë i është prish perceptori, ai kit menon se çishë kanë las druk këto, kanë me lasdru atje. Ha sha wakalla, se nje kërkan atje. Hiç kërkan nuk e nje. Kan kimë njëoft atje. Andaj, ki kujdes, ku do të çtijesh? Çfarë do po si çkie? Ki frik Allahu xhelalun nga sallat prapton çdo kuje. Çuiga prap tu plot, më shumë se Firauni kur kus ka pas pushtet. Por shkodnë në Egjipt tek ije me pasi, çishreati vdekt. Më hunë është me e paë Andaj Allahu gjellë gjellalu qka dhët Qka i bandobi i mali Kër të vejshet me qefen Si bandobi i kur gjohë Inne alejna lë lë huda Wa inne lëna lë lë akhirate Wa lë ular Ne edhe në takan me ullëzu Kanë dhënë jetar që bje me ullëzu Me u kalëzu ullëzimin Allahu nuk ka të kalëzu ullëzimin Që kisë qarim I zotin gjellë ullën Qur'an A nuk ka ullëzim Po të kalëzon O një i rëkim e dekë Ti prap hutosh, ki me deg, që shpo do me të bim Për dit njërëz i shetë u deg Për dit njërëz i shetë u vërros A nuk ka shkjo mjaftushën për një njëri që ka men me don Ka dal, ka dal se nuk shkon me ketë dinamik Shikur unë nuk e di ku jam të shkuhe A nda isha njërëz i zxohën më nxes, bin më nxes, bin më nxes, bin më nxes Dhe nëse ja ban pyqës pëse Zore ka me don gjevom Nuk është përgjidja e sakt Duhet me Nuk ka porgjixe sakt, duhet me punu. Nuk ka porgjixe sakt. Nuk ka porgjixe sakt ajo. Ja. Nuk ka, këto janë detyrat e jetës. Nuk o e sak. ka porgjixe sakt. Allahu e ka dhënë porgjixen e sakt. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin. Wala uridu minhum an yut'imun. Teq Allahu jallu wala. Sura Dhariyat. Unë nuk i kam kriju njerëzit dhe xhinët për këto porgjixe që njerëzit i japin. Unë nuk i kam kriju pospër punë. Me mba i badet muhe Me mu bind muhe Nuk du rësk pi uve Njerëzit vallaj kur i shet duke o angazhu Thu se janë të punu edhe për katër të nëgjenerat atje Për brezin e shtatët duke i dije të gjokriza në kop Kriza në kop Po tim e të pas pas kriza Njerëzit se ju kanë tut kriza të s'kisha angër buk Po ti sot ha buk Madja Allah u ka kriju shtaz Dhe peshqy dhe balenet se të han Sa tim nimi vet me dhon imërës në haqash Allahu dhët nuk du rësk pëj uve Unë e jam rësk që japë Unë e japë rëskun E piti që ka pritët Me ju bindë Allahu Gjeli Gjelalu Me ju nështru Allahu Gjeli Gjelalu Kjo përgjidja e sakë Tëtë Allahu të bare kjo e tala Neve në takon me sharu udhzimin E jona është akireti Dhe jona është dunjaja E jona është akireti Dhe e jona është dunja Allahu Gjeli Gjelalu E ka ndorë akiretin dhe e ka ndurë dë njajën a më një amërë me zorë a më një amërë me zorë së një amërë me zorë që ishi mirët risku dhe levërdia dhe fitimi duke e lutë Allahun Gjellit Gjellalu dhe duke qenë në rrugë të drejtë pasaj Allahun Gjellala vazhdojnë dhe shpjegon edhe disa prej pjesëve të cilat argumentojnë për, për fundimin e njëriut të mirë dhe për fundimin e njëriut të kësjnë e lusë me Allahun të barë ke vët furnizu Allah na munson me pordor na rrug te hajrit na rrug te kuranit na rrug te sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elus be allah te bareke we taala ce allahul jelle jalalu timbuzem bratona devotshmori na munson allah xhat ju tutmi allah subhanahu wa taala ti shemeritan allahul jelle jalalu elus be allah te bareke we taala ce allahul jelle jalalu musliman kude chan allah t ndihmon yetimat dhe musliman wallahu timbolan te semuret te musliman wallahu t sharon aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim